De jó, akkor kezdjünk! Üljünk be a Ferrari-ba, termékmegjelenítés! Hopp! Üljünk bele egy szűkenővel, termékmegjelenítés! hop. Vegyünk bele benzint az autóba! hop, Termékmegjelenítés! megjelenítés. Hm. Micsoda ötlet a Spártól, hogy rászáll a benzinkutakra, és ott különböző boltokat hoz létre. Hopp! Spár, hopp! Termék megjelenítés, hopp kise hopp, hopp. Kis -e belőlem, hogy már öttől fent vagyok, mi hopp? Ez az órának volt a termék megjelenítése, hopp, hopp, hopp, hopp. Azon gondolkodtam, kedves penót, nem tudom, hogy itt vagy a pusziból, mert tennap azt olvastam az időjárás jelentésben, hogy ma heves széllőkések lesznek, és ilyenkor én Vadas Tamásnak szoktam küldeni egy SMS, 455 nem folytatom, hogy ma szél lesz. Keresek még egy olyan rádióállomást. Igaz, hogy én az árbót kosárban vagyok, ahol ha az időjárás jelentést elolvassa a vezető reggeli műsor készítője, akkor azt mondja, hogy hop-hop-hop! Nagy termék termékmegjelenítés! Hop-hop-hop! Magyarok! Hop-hop-hop! Hét óra múlott, két perccel. Tegnap vettem egy mérleget, hop! Mi, ha nem működik, akkor óra. Ho, ho, ho. Néha jobban járok, ha az időt mutatja, mintha a súlyomat. Ho, ho, ho. De ha rállok, azt mondja, hogy drága barátom, te vagy a legkönnyebb és a legszebb a világon. Mert majdnem olyan, mint a Hófehérk és a Héttörpében vagy a Csirkja Még Melyikben mondja azt a tükör, hogy te vagy a legszebb? Első. Primmesék, termék megjelentés. És ez most így lesz fél nyolcig. Fél nyolc után kapcsolatban a bái Nagy vilmos, aki az EU-díjjal kapcsolatban tart tájékoztatót, és akitől kérdezni is lehet. Fél kilenc van programja, elvileg, tehát fél kilencig tart a vele való beszélgetést. Én azonban, ha nem kérdeznek tőle, akkor szabadon fogom hagyni. Báji Nagy vilmos, termék megjelentés. Tegnap az Index alapján, amely ugyan Nobilis Kristóf tulajdonosa, mármint, hogy ő a tulajdonosa az Indexnek, de a ismeretlen ismeretlenokból az Indexnek az identitása az olyan, hogy az összes MSZP és együttes perben az ő cikkeiket hozzák le bizonyítékként. És akkor a Nobilis Kristóf jobboldali vagy baloldali terméknél kerültés hallottak. kop hop, hop. Az Index címlapja szerint az MB3-ban a piros csapat győzött tegnap. A helyzet az, hogy időnként az embernél kihúzza a bicskát a zsebéből, bár azt hiszem, hogy szokott az index, de ez például ez a tegnapi cím. Itt van ez a szalai gyerek, meg a Gyucsák, aki nem is volt hajlandó nyilatkozni. Ez a Nikolic azt mondta, hogy fontos, hogy győzünk és mi győztünk. A úgy tűnik, hogy legyőzi a bigét, de fennakad a labdarúgásom. A jövő meg fogja mutatni, hogy melyik a jelentősebb. Na majd, amikor Csányi Sándor előzetes letartóztatásban lesz, mint Humva a György, aki tegnap megint lett mentve. Na majd akkor. Börtön, előzetes letartóztatás, termék megjelentés, hopp, hopp, hopp műsor ez, Kejfej Jancsi, 2013. október hanyadika van ma? Tizen, tizenhat Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ma nagy széllökések lesznek I've Bruce ez a mungo jerry termék megjelenítés és a 12 éven aluljaknak nem való borult alatt 11 fokban ez a kejfejancsi minden amit azaznapról tudni kell vagy érdemes elérhetőségem 10 perccel 7 óra után 3-5-3-9-4-5-1 beindultak már? ja istenem otthon hagytam a papíromat de nagy farok vagyok Tegnap a mérkő... Én holnapra elhozom, de ha valaki segít nekem felidézni, tegnap azt mondta, hogy ifjabb nézi ő, akit most meg kell kérni, hogy hagyja el a közszolgálatot. Nem tudom, hogy Rákai Filip csak akkor hallgat engem, amikor éppen ez a Magyarország szeretlek hétvége van, de tegnap azt mondta, hogy ez a szalai gyere... Nem, király, király, király, király, micsoda? Igen. Köszönöm. Király Gábor a német bajnokságban van, és azok precíznek nem úgy, mint az a latin mediterrán lusta népség, mondta. Amiben ugye az a jó, hogy tudom, a jelenleg a spanyolok a világbajnokok, ezek a mediterrán lusta népség. Hogy száradnának le a szavak. A krézi enőből, amikor kiesnek, és ráesve a lábára törnék azt össze a szóképletes értelmében. Hogy Rákai Filip barátom, ennek a fiúnak szabad szárnyalást kell biztosítani a médiapiacon. Mert nem viselkedett úgy, mint Szebeni Pista, amikor a híradóra olyan megjegyzést tett, mint amilyet tett. Élő mondta ezt, nem arról van szó, mint Gundel Takács Gábor, aki átmetleg vak lett, amikor a csatári molinót kifeszítették, hanem halára sérítetted. Dél-Európát és én Dél-Európa képviseletében ezt kikérem magamnak. Drága barátaim, hallottátok ezt a kijelentését, beleértve, hogy olyan szánalmas mondatokat sikerült neki mondani, arról nem beszél, hogy valami kovács nevezetű ember volt a stúdióban, aki elemzett. Nos, én, hogyha leváltom a csányit, akkor azt az egész belső gárdát, akik elemeznek, azokat is elküldeném a sunyiva. Focihoz kifocsihoz új kell. Mond, te kit választanál? Már 12 perccel múlott 7 óra, de az égegyat a világán senki nem telefonált. Ami azt jelenti, hogy mindenkinek a lelkéből beszélek, vagy senki nem hallgat, megfelelő rész aláhúzandó. Jó reggelt, hát a számomra akadt egy hasonlóan felháborító szövege a knézinek tegnap, a Kóman vladimir Igen, ez az ukrán válogatott, magyar válogatott? Pontosan, hogy... Az... Nézze, a knézi jelőt, ki kell rugni ezt a tévedés minimális kockázatával, mondom... A 18 éves fiam, aki nem szokott őrjöngeni a tévedet, végig a knézi miatt őrjöngött. De nem kell őrjöngeni. Tehát olyan van, hogy valaki rossz kommentátor, unalmas semmit mondó. De hogy valaki magának, tehát ezt egy kocsmába megengedheti, beleértve, hogy ott nincs sok ukrán. Mert ha van, akkor szerintem onnan gyorsabban távozik, mint ahogy a tévéből fog. Azt. Halló. Azt. Olyan? Jó reggőt kívánok! Még egy kicsit focira. Érdekes volt tegnap hallgatni dajcs Tamást. Nagyon jó és kint meglátásai voltak. Fokkal könnyebb lett volna őt hallgatni, ha nem tudtam volna, hogy volt ő sportminiszter ahol azért, ha jól emlékszem, annyit ő függésztette fel a Kovács Attilát, mint emelesz elnököt. És belőle egész Európára kiterjedő foszibotrány. botrány. e megvilágosodott, is, ezt most nem cinikusan mondom, hozzátéve, hogyha belegondol abba, hogy tegnap Orbán Viktor, osztályvigyáz, miniszterelnök, hogy állt ki Hernádi, Hernádi mi? Csaba a Tibor? De úgy. hogy hívják, Hernádi mi? Nem Nem, nem, tudom. nem tudom. Herendi mi? A. Nem Gábor, már az a filmrendező, nem tudom, az szóval a állt Herendi mellett, ott Tilszaújvárosban, vagy nem tudom, hol, Vasváriban, de tegnap valahogy a miniszterelnök úr, nem tudom, ott ült a Csányi mellett? Vagy csak a Berzi ült ott? Én nem láttam egyetlen színképet láttam, amin a volt születtségi kapitány, az Egervári van. Nem látszott rajta Orbán Viktor. Zsolt. Igen. Hello. Hernádi Zsolt úr. És ott volt egyébként Orbán Viktor Csányi Sándor mellett ezt nem tudjuk. Tehát egy, mell egy ember mellett kiáll, azt nem is adjuk ki Horvátországnak. Én a csányi helyet egyébként az OTP-ről lemondanék, az MLS-ről lemondanék, megmaradnék ott a Laura utcában, különös tekintettel, hogy ez a, nem adom a házam mozgalom az előszeretettel, meg a Nimrodok azok ott sátoroznak előttig, eztán már mindenki tudja, hogy jól lakik, Házszámot nem mondok. És akkor vissza kéne vonulni kedves Sanyi, a mezőgazdaságba. Lehetne még Csányi Sándorbor agrárminiszter. So Észrevételre nem tudna lenni, mint ez a fazekos. Bár most fazekos éppen jól áll, mert ott néhány embert elvittek a minisztériumból. Nöjjegy barátaim! Jó reggat. Jóra a miniszterelnök nem volt, ott, az mit volt a a csányi mellett. Jó, hát az azt jelenti, hogy a miniszterelnök úr megkérte egy bukott köztársasági elnököt, hogy legyen szíves őt képviselni, békain a te helyedben aggódnék a csányi helyében. <Szorítan> Kedves Csányi Sándor, tudod a telefonszámomat? Hívj föl, valamit ha tudok, segítek. De szeretném elmondani, hogy a labdarúgásról legalább annyit beszélgetnénk, mint az UDZRT-ről, mert nekem a kedves beszéd témám. Ha lefekszem a nőmmel, akkor két numera között mi is az UDZRT-ről beszélgetünk, mert nekem attól áll föl. A műsor 12 éven aluljaknak nem való, tehát már nincsenek itt. Én csak politikai témákra gerjedek, arra viszont nagyon. Így aztán engedjék meg, hogy Rangos Katalin nagyon megdicsérjem. Én nagyon szeretem a Katit, de a tegnapi Tarlós isvánnal folytatott beszélgetését én nem vetném össze a messzire jött emberbe folytatott tevékenységemmel, mert végül is meg lehet feledkezni az Alkotmánybíróság korábbi döntéséről, amit a hajléktalanság ügyben hozott, de akkor olyan műsor is készül, mint a tegnapi. Azt értsék meg, drága barátaim, hogy a két kétharmados fülkeforradalom egy dologról szól. Ez pedig semmi más, mint Spielbergnek a, az egyik ilyen Horizon Fordos filmje, bár a Spielbergnek szinte mindegyik filmjében volt egy Horizon Ford. Az, a, az az Indiana Jones, ahol van egy arab veleszemben, semmi mediterrán, tehát most nem arabozok, nem sitozok, egy arab áll vele szemben, egy jatakánnal. Amikor a Horizon Ford előveszi a pisztolyát és lelövi. Harrison Ford, Indiana Jones, a Fidesz Jövök én ezzel a sok elvi maszlaggal, Paculai Péter a velencei bizottsággal Jön Orbán Viktor és minden napos jó napot A Fidesz ebből a szempontból egy egész fegyverkereskedés a szóátvét értelmében Halomra vagyunk lőve és aztán élünk tovább, mint zombik így aztán mindannyian potenciálisan Fidesesekkel is válunk, meg is látszik rajtunk Stoznácsitét a Fidesesek. Most zenei szerkeztek. Andente változott. Hát ez most nem idevaló. Félj be még egyszer ezt. Ez már bejött egyszer. És akkor a napi mondandómat nem is mondtam el. Valaki keres telefonon. Valaki keres, sátor. Már hív. Did the Scabby hit, knobby knee, old nappy head, under thighs, do some no, red, pizza face, pop it quick, go nasty old pizza. soap, panty waist, not a and fatty cake. Nem Csányi Sándor volt Ő még várat magára Szóval a tegnapi nap története Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás És az embernek van egy ilyen mondandója Az fenn az árbózkosárban, mert nem nyugszik Szóval, állítólag tegnap előtt azt mondta Tarlós István, aki a város szempontjából egy ilyen többé-kevésbé osztály vigyáz, mert azért nem igazán olyan, amit a miniszterelnök úr, csak hajaz rá. Szűkén és Húszintrógerrel. Szóval azt mondta tegnap, csak ebben gondoljanak bele. Azt mondta, hogy ne váljék a 2014-es választások kampány témájával a Vigszínház, az az ő szerény véleménye, hogy egy évre meg kéne hosszabbítani az eszenynek a mandátumát, és amikor már a kedélyek lehiggattak, lenyugodtak, akkor kéne a új vezetőt választani. Ugye ez taros Istvánnak saját magától jutott az eszébe, vagy kávonalon valaki felhívta, és azt mondta, hogy De István, van itt egy ötlet? Nem tudom, én az utóbbire tippelnák, de az ember semmiben sem biztos, miközben az orrát tisztít csak. Szóval csak úgy gondoljanak bele, hogy ezen az alapon mi minden halasztható a választásokra való tekintettel. Beleértve, hogy szegény Alföldi Nem Még megszívták egy páran, de az eszeny lehet, hogy nem szívja meg. És ez most nem egy szexista kijelentés volt a részemről, még mielőtt félreértenének. És emberek, a híreket leszámítva 17 perce megy ez a műsor, és ezzel senki nem telefonált. Én azt mondom nektek, drága barátaim, miközben nem tegeződünk, hogy lehet így élni. Sőt, biztos vannak olyan körülmények, amikor így kell élni. Tehát vannak vészterhes időszakok, természeti katasztrófák, vagy emberi katasztrófák idején, amikor árvíz van, vagy háború. De most nincs árvíz, és nincs háború. Mi pedig benyeljük azt, hogy Talós Istvánnak eszébe jött és ami általában talósítvának eszébe jött, az valamilyen módon aztán megpróbálja megvalósítani, tisztelet a kivételnek, hogy ennél nem hangzott volna el, de én ezt olvastam. Az inforádióra gyatkozva, amely azért általában nem a plegykarádió közé szokott tartozni. És akkor gondoljanak abba bele, hogy mi minden lesz majd elhalasztva a választásokra való tekintettel. Egy évvel, egy nappal, két évvel, három évvel, forever. Az a nagy szerencsénk egyébként, hogy a Fidesznek jelleg arra még nincs rá hatás, hogy évszakokat eltoljon, természeti képződményeket megváltoztasson, de rajtunk embereken ez a négy év, pontosabban egyelőre még csak három, olyan módon nyomot hagyott, olyan módon hagyott nyomot, és akkor tovább nem variálom a szavakat, ahogy Gyurcsány Ferencnek és Zelekarának 7 év, hat év alatt se sikerült. sikerült. Jó azért annyit szeretnék oltatani, az Alföldi nem megszívta, hanem lejárt a szerződése. És, és ezt egy... meg januárban fog lejárni a szerződése. Van, így van, de és az Alföldi ki lehetne nevezni. De most nem az Alföldiről szól a történet. és akkor nem mondja léneket, hogy megszívta, nem szívta, meg lejárt. De hogy nem, hát hamarabb is eszébe juthatott volna ezt a Lós Istvánok. De nem jutott eszébe, ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Ön olyan mértékben nem érti ezt a műsort, amilyen mértékben nem létezik. Nem ön azt nem érti, ha. hogy ezen a módon nem lehet élni. Ebben az Alföldi egy epizodista. Az eszeny is egy epizodista. Ha. Ön lenne a főszereplő, csak ön ezt nem veszi észre. Isten áldja, drága barátom. És elérte azt a Fidesz, hogy ez az ember az Alfölditől nem látja az erdőt. Tudják mit? Visszavonom azt, amit az Alföldivel kapcsolatban mondtam, de nem azért, mert nem így gondolom, hanem azért, mert nem szeretném, hogyha az Alfölditől nem látnák az erdőt. Drága, akolba rendeződött barátaim! Tesszük. Halló. Jó reggelt! Én uh, olyanat is hallottam a tálalótól, amikor én kicsit megakadtam az új színházsal kapcsolatban, ahol azt mondta, hogy na jó jó de ő 14 színházban meg meghagyta a vezetőket. Tehát ezt mondta ellenpéldának, hogy egy rossz döntés, de a 14 meghagyott ő hogy igazgató jó döntés volt. ötletcsapatok állnak ötletcsapatokkal szemben, és lássuk, hogy ebben az ellenzék rosszul áll, akkor is, hogyha holnap Mesterházi Attila ide látogat, és lehetséges, hogy jelentős muníciót kap tőlem. Mert én a hírtévé vagy a híradóhelyében biztos nem hagytam volna ki, és nem is hagyták ki, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatban együtt szavazott a Fidesz-szel, az MSZP, ugyanakkor a karácsonyféle szárny és a DK pedig nem, amiből most legyen érdekes a karácsonyféle szárny, amely ugye szövetségben van, bajnai, bal és csapatával. Csapataink csapataitokkal harcválnak. És miközben én egy egyetemet végzett ember nem értem ezt, addig egy nálam is értelmesebb egyetemet nem végzett ember azt mondja, hogy amíg ezek nem tudják, hogy mit akarnak, addig miért szavaznék rájuk. És kedves Attila, holnap elmagyarázhatod, hogy ez a szövetség arról szól, hogy majd 2014-ben mi lesz, ez engem hidegen fog hagyni. Most 5 perccel fél nyolc előtt még ajánlok önöknek némi megszólalási lehetőséget még mielőtt Váji Nagy Bill most kapcsolom, akitől szintén kérdezhetnek, de nem ebben a témakörben. körben. betű először vagy tán utoljára. Köszönöm. Gondoljanak abba vele, hogy milyen világ lesz majd, amikor el fogják halasztani a nem tudom mit. Alföldit felejtsék el. Hogy milyen magas polcra került hirtelen a vígszínház. Hogy milyen magas polcra került hirtelen a kultúra. Hogy az eszennyi milyen büszke lett, hogy ő ilyen fontos, a Balázs Péter pedig azért, hiszen nyilvánvalóan, hogy ő nyert volna. Tesszük. Jó reggel, kulturális álljon, jól jöhet? Ha van. van. Az Átrium filmszínházban, amit tulajdonképpen működik, de ugye régen mozi volt, megy egy darab, aminek az a című, hogy Drost, és amatőr színészek játszanak benne, és arról szól, hogy a, egy taxiban, egy éjszaka alatt hányfajta utas van, és melyikkel milyen történet zajlik. És jó? Nagyon. Nagyon. Nagyon. Mindenkinek jó, jó szível ajánlom. elmeséltem azt, amit el akartam mesélni, nagyjából 20 perc betelt. És kedves Penót, minden kísérleti műsor, minden utolsó adás, ha ezt nem mondhattam volnál, az nekem gondolati székrekedést okozott volna. Szaladjon kifelé, nem nem tudom, szó volt már a zenészeknek erről a jogdíjáról? Nem, arról speciál nem volt szó, korábban volt róla szó, most nem volt róla szó. A lovasi levére gondolt? Igen, nagyon kíváncsi lennék az önvéleményének. Nézd, én ezt olyan mélységében nem értem, függetlattól, attól, hogy tudok róla. Ön melyik részletére érdeklődik? hogy ugye itt arról van szó az én olvashatomban, hogy az állam egy bizonyos bevételnek egy bizonyos részére igény tart, hogy azt ő újrahozza, Amire a zenészek azt mondják, hogy azt az artisztus eddig jól csinálta, minek ezt átadni a nemzeti kulturális alapnak. Így van, gyakorlatilag arról van szó, szóval... Ráadásul ugye nem ez a legfőbb indok, a legfőbb indok az, hogy ez egy magánpénz, magánpénzre ne tenyerjél rá az állam. Az állam meg azt mondja elsimol László tollából, hogy én okosabb vagyok, mint az artisztus vagy legalábbis másféleképpen vagyok okos, és akkor én adok olyan módon egyeseknek pénzt, hogy ketteseknek nem adott volna az artisztus és ti ennek örüljetek, egy fillért se fogok eltenni. Ön mit gondol róla? Hát én azt gondol, én magáról, erről a cselekményről körülbelül azt gondolom, amit, amiért, amiért szóvá is teszik, tehát hogy ez magán Pénz, és ne, ne osszálja valaki ö, ö, ö, kvázi az én magánpénzemet, ha ez eddig jól működött. Én csak azon vagyok felháborod, hogy ezek az emberek a lovasítól kezdve a Balázs bezárólag ö, nem szóltak akkor, amikor más magánpénzekhez nyúlt, ugyanez a kormányhoz. Önnek ebben azért nincs igazda, mert ez az a logika, amely követhető, de ez nem így működik. Ön is nagyon jól tudja, hogy az ember gyarló, amíg az ő háza nem ég addig képes a más égőházával nem foglalkozni, mi pedig legyünk annyira nagy vonalok ön és én, hogy ne legyünk olyanok, mint a klubrádió, ne legyünk olyanok, mint a rádió, tudjuk az egyes látni, nem csak állandóan, abban az összefüggésben, ahogy ön fogalmaz, és ne azt mondjuk, hogy örülünk, hogy megszólal, hanem lást. most a Lavasinak ég a háza, foglalkozzunk az ő égőházával. Ja, nem, nem. Köszönöm. Nagy vonalú volt. Tiger. Sí, pero ya está az altisziuszt némehoz e, szólnék hozzá, vagy egy kérdésem lenne, hogy a, az üres hordozó díj, amiről szó van, az mennyiben minősül magánpénzek, hiszen az altisziuszt mint olyan nem vetheti ki, ugye ezt az állam veti ki, és az annak idején gondolom egy megállapodás volt a e, jogvédők, szerzőjogvédők és a, az állam között. Az, az úgy kerül ide, hogy az internetes letöltésekkel kapcsolatos miskulancia valahogy áthidalható legyen? Az rendben, csak, csak hogy mennyiben számít magánpénzek az, amit egyébként az állam eh, rendelre beszedni eh, egy bizonyos célra, és amit ugyanúgy befizetünk eh, a, a vásárláskor, mint mondjuk egy áfát. Ez egy olyan kérdés, amire most nem fog tudni válaszolni, a bárki tudja a választ. 353-94-51. Igen. Jó reggelt, én Jövő. azt mondtam, után szabadon, hogy a választásokra való tekintettel a választásokat választjuk el. <gül> Teljesen igazava. Egyébként ebből lesz következtet. Így van. És akkor ebben nincs alföldi, nincs semmi, annyira hektikusak most a viszonyok, hogy a Fidesz azt szeretné, hogyha higgadtan lehetne a választásokat lebonyolítani, ezért a választásokat elhalasztják. Önnek igazava. Jó Jól kezdte a napját. Végül is eszenyelni, soha az életben nem gondolta azt, hogy miatt el fogják halasztani a választásokat. Sziánci! Miben számít magánpénznek? Ez volt a kérdés 353-94-51 fél perccel fél nyolc után. 353-94-51 először, hiszen jön, jön, jön, jön, Váin nagyilmos. Rányi és, és ifjabb nézi előtt más-más módon a Kejfej Jancsi virtuális saját halottjának tekinti. Halló! Jó reggelt kívánok, kialó! A tanulós úr azt mondta, hogy a BKK leváltása is a választásokra való tekintettel elhaladja. So Arra kérem önöket, hogyha valaki egy nagyobb aduval jött elő, kisebb aduval ne jöjjenek elő. 353 94, 51 másodszor, azt se tudom, volt először, de mindegy most másodikkal kezdett. Igen. Köszönjük, reggelt kívánok. Tegnap végignéztem ezt a poti meccset, és az jutott az eszembe, hogyha ez a magyar labdarúgás krémia a kiválogatott címén itt játszik, akkor milyen lehet a törté. De azért nem értelmes, amit ön mond, mert hogyha egy filmustrán rossz filmek vannak, akkor még készülhetnek jó filmek, és lehetnek olyan filmek, amelyek készültek, de nem kerültek a film szemlére. A határán van a demogógiának, arra kérem, hogy ne váltson vízumot. Maga, nem nagyon értettem tegnap a riporternek azt a kijelentését, hogy, hogy Orbán Viktor azért nem ülott Csányi Sándor mellett megkormányújás sem volt van hír lenne, hogy Orbán Vissznak ott kéne lenni egy magyar válogatott meccsét. Valami kötelezettsége ez a miniszterelnök úrnak vagy? Nem tudom, szerintem ifjabb knézi jelennőnek pihennie kéne. Pihennie, de fizetési listán kívül belejött, hogy azt azért sikerült elmondani, hogy ezért a labdarúgó 200 forintot kapnak, hogyha döntetlen. Most, hogy nyertek el, se tudom képzelni, mennyit kaptak. Talán 200 ezer Senki többet harmadszor. Még mielőtt válja nagy Vilmost? köszönteném, akit rövidesen felhívok vonalas telefonszámon, egy törzshallgató azt írja, hogy másodpercre kimarad a vonal, az iránt érdeklődöm, hogy még itt a szélvihar előtt más is tapasztal -e ilyet, vagy az illető tapasztalata egyének mutató, függetlenül, hogy ez az egyéni tapasztalat is tiszteletben van tartva, és nem örülök neki. 353-94-51 felvennéd a fülhallgatódat, mert ezt alapvetően nem magam miatt csinálom, de ne abban hallgassd ebben. hello Háló igen, ez a probléma fennáll és viszonylag rendszeres. De milyen gyakran, milyen hosszú? Uh, hát, egy ilyen, ilyen 15-20 másodpercig uh, szokott előfordulni, és én hetente legalább két-három alkalommal tapasztaltam. Az annyira nem zavaró, függetlenül jobb lenne, ha nem lenne, de ma például hányszor volt? Most az előbb, egy, egy, egyszer hallottam eddigre, mm. és egy ilyen, amikor az úri ember telefonált a focs is. Oké, okay, rendben van, nincs rendben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás üzelem spenót. Megpróbáljuk elhárítani hibát, csak azt tudom mondani, egy kicsi büdös, de a milyenk, 20 másodperc kimaradás, még mindig jobban nál, mintha egyáltalán nem szólna, de köszönöm. Halló? Mondom halló. Halló? Hello. Jó reggelt kívánok! Igen, kimaradt az adás. Több mint 20 másodpercig. Egyszer? A második körülökben. Igen, a foci jog kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm. Igen. Hát akkor, kedves Péter, amit ezzel kapcsolatban tenni, tudsz még egy telefon? Igen. Érjük csak hogy a hírek előtt egy olyan 20 másodperc kimaradásot itt Rákos Én pedig azt írtam a honpolának, Vályi nagy nagyvilmos nem érintve, hogy az elmúlt 25 percért jöttem egyébként idebe, ami nem azt jelenti, hogy a most következendő 40 perc ne lehetne ennél sokkal, de sokkal fontosabb. És akkor most fölhívom Vályi nagy most az ő városi vonalán. Kis kész kezd és akkor lehet kérdezni ha kérdezni akarnak immáron tehát EU díjjal kapcsolatban remélem jó számot hívok Egy olyan veszi fel, senki ütve lehet, hogy nem jó számot hívok. Na, még egyszer. Ezt Egy senki nem veszi fel. Ahó, államtitkáró. Most vagy kérek egy másik telefonszámot, vagy mégis csak a másik telefonon telefonálnék. Egy más. de mindig nagyon izgalmas pillanatok a rádió életében vagy a rádió életében Szükségű, hogy negyed tisztáják el végetlenség. De most mással beszél. És türelmüket kérem, ezt elintézzem, vonalasson, vagy azon kívül. Államtitkár, um, Vágyi Nagy Vilmos sok szeretettel van itt köszöntve először a rádióban. Legyen szíves, adjon nekem egy rövid életrajzot, aztán belevágunk az eu Jó Júri kívánok! Uh, ahogy említette Vágyi Nagy Vilmos, vagyok az infokommunikációt felelős államtitkár. Um, Nagyjából három és fél éve dolgozom ebben a pozícióban. Ezt megelőzően is a közigazgatásban tegyékeimkedtem.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 akkor 353-94-51 megszakítom a beszélgetést. Um, nézzük az előzményeket én csináltam magamnak egy itinert a szerint uh, haladnék uh, az hogy most hány országban van az út először is tisztázzuk azt hogy maga az e út díj mint forma az unió által egy megkövetelt dolog, vagy nem megkövetelt dolog, hiszen a magyarországi bevezetése lehetősen sokáig húzódott, és ezügyben a népség és katonaság hallott ilyet is, meg olyat is. Meg kell kezdeni azzal, hogy úgy...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 Ennek köszönhető, az, ennek köszönhető az, hogy különválasztották a személyatokra, és külön a teherautókra vonatkozó UDI szabályokat. Maga az UDI szedése nem kötelező, se a klasszikus, se az elektronikus értelemben. Se személygépkocsira, se nehergépkocsira? Nincs egy kötelezettség, hogy útjét kellene szedni, de nézz meg Németországot, ott sem kell a személyautókra útját fizetni. Ugyanakkor a németeknél a tehergépjárművekre már fizetni kell ezt a terhet. Visszamenve az időben, nagyjából tíz évet, Magyarországon talán 2004 óta van napirenden a téma beleértve, hogy azt megelőzően ugye matricás rendszer sem volt.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 Számos olyan gondolat-elképzelés volt, amely egy ilyen nagy rendszer megvalósításához, kiépítéséhez kapcsolódott, és valószínűleg minden hasonló esetben az előző időszak kapcsán. Itt is különböző lobby érdekek, lobby tanulmányok szintjén ment a csata, ment a vita, hogy milyen távolságra, milyen technológiával, milyen projekt meg. Az akkori számítások szerint minimálisan 70 milliárd forint kellett volna ahhoz, hogy ez a projekt PPD-kostúcióban megvalósulhasson. Valószínűleg oka lehetett uh, ennek a határidő mulasztásnak, vagy csúszásnak az, hogy nem sikerült technológiai megállapodást kötni kormányzatom uh, kormányzaton belül, illetve oka annak uh, a csúszásnak maga az összeg is, ami az akkori számításuk szerint is már meghaladta 70 milliárd forintot. Az iránt érdeklődöm, hogy ön egyébként pártbeágyazottságából adódan önfidesztak, vagy sem, semmi közöm nincs hozzá, csak kérdezem.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 2010-ben uh, szinte az összes államától kötött szerződés, uh, nagy projekt teljes külön került. Ez a felővizsgálat uh, eltartott, egy ideig uh, nagyjából 2011 uh, nyarára sikerült uh, minden dokumentumot, minden információt. Egy másodperc üröm, ön ebbe a folyamatban mikor került bele időben? Én az UDI projekttel 2012. júliussal óta foglalkozom. Tehát azt megelőzően ön is más emlékezetével dolgozik, mert hogy akkor még ez közvetlenül önt nem érintette? Én közvetlenül csak nyáróta foglalkozom ezzel a projektet. Természetesen áttekintettem én is a dokumentáció jelentős részét. Részben azért, hogy informálódjak, részben azért, hogy megoldásokat találjak. Ugye a Fidesz használatával élve, speciál 2013. július elsője,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 díjat, illetve adót uh, kivetni, részben azért, hogy a teljes úthánozaton, ahol a tranzit szállításokat bonyolítanak a fogalmazók, uh, érvényesítsük ezt az elvet részben azért, hogy a teljes úthánozatot tudjuk finanszírozni ebből a származó bevételekből. Ennek a 6500, ki tudja még pontosan hány kilométernek az összeállítása, az mi alapján történt? Ez kikészítette? egy közlekedési koordinációs központ nevű intézmény az államnak, akinek az egyik feladata a közlekedéssel kapcsolatos szabályozási feladatok ellátása, ők mértékszert teljes körülön az ország közutéleképp alapján, melyek azok az útszakaszok, ahol ilyen heterogételmi fogalom zajlik, ők határozták meg azokat a megszeteket, amely alapján az UDI rendszer kialakításra került. Magyarország már csak ilyen, hogy alapvetően az UDI bevezetésére akkor figyelt fel a sajtó, nem mintha előtte nem jelentek volna meg cikkek, de azok meglehetősen szorványosak voltak, és akkor most nagyot ugrottunk időben, amikor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 az általunk uh, nyert információk részben uh, a vállalkozó által elmondott információk alapján, de még miatt ezt megtenném? Szeretném kiemelni, hogy az egész útni rendszerrel kapcsolatosan uh, sajtó egyrésztel folyamatosan botrányokról uh, beszélt, beszél, miközben azt sokan elfelejtették, hogy volt egy uh, olyan hosszú éves előkészítési időszak, amikor az előbb említett 70 milliárd forintos nagyságrendű forrásból nagyjából a mostanihoz képest fele akkor a útvonal hosszon kívántak egy rendszerbe vezetni egy informatikai rendszert. Ehhez képest viszonylag rövidi sikerült teljesen újra tervezve új Ezt a szakmai célt megvalósítani és egy olyan közbeszerzési eljárást kiírni tavaly nyár végén, amelynek keretében bárki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 Ezzel indult a történet tavaly őszi, volt a közbeszerzési eljárás, ami azon, hogy teljes mértékben nyílt volt és szabászően lefajlott, eredményen is járt. A közbeszerzés nyertese lett a Giatonics Magyarország Kft. 2012. december közepén, és eredményedet is követően talán 7-8 nappal keresett meg bennünket azzal kapcsolatosan, hogy az alvállalkozóik közül,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 Hát annyira elbizonyítanodtak, hogy nyertek, hogy már nem is akartak nyerni, inkább szívesebben maradtak volna vesztesek? Számukra is érthetetlen módon az alvállalkozók nem kötöttek szerződést, az eredményedést követően a nyertessel, És uh, egy olyan vita alakul ki közöttük, amit mi nehezen tudtunk követni, nem értettünk. Önök hivatalból nem is tehettek feljelentést az alapján, amit egyébként tudtak? Nem. Tehát... Mint ahogy egyébként az egyes felek se tettek feljelentést, vagy ha feljelentést tettek, ha elhalt valahol? Mi akkor nem tudom feljelentést tenni, hiszen az a szerződéskötési időszakon belül történő egyezkedési folyamat volt nyertes is. Azt értem csak, hogy ha valaki olyasmiről hall, ami egyébként azt írja elő, hogy valakinek feljelentést kell tenni, de ugye jól tudom, hogy ebből a történetből az égélet a világán már a semmi jogi relevanciájú történet nem maradt. Azért szeretnék időrendben menni, mert időrendben a egyeztetések végét követően januárban jelentette a B Jetronics, hogy nem vállalja és visszalép ezen a szerződéstől majd ezt követően jelv a, a szerződéses lehetőségünkre leírtuk azt a biztosítékot, amit az érintett cég befizetett illetve feljelentést tettünk a rendőrségen a Jetronics ezen még vesztett is jó korát? Igen, igen Publikus, hogy mennyit? Hát, most pontosan nem emlékszem. de... 5 forintot, 15-öt... Nem, nem, 10 milliós nagyságrendet, 10 millió. Tehát a Jet is hagyott 10 milliós nagyságrendet veszni, és közben semmilyen jogi lépést nem tett azokkal az alvállalkozóival kapcsolatban, akiket állítólag valaki titokzatosan megfenyegetett, és ezért azok visszaléptek, aminek következtében a fővállalkozó is impot esély vált. Mi természetesen feljelentést tettünk ezt követően a rendőrségen, a rendőrség... A rendőrség több hónapos vizsgálat után lezárt az ügyet bűncselekmény hiányában. Ettől függetlenül mi azt gondoljuk, hogy az a fajta piaci magatartás, piaci lobbizás, ami az egész úti, úti tendert körbevette a megelőző 5-6 évben, és részese lehetett annak, hogy ez a szerződés nem jött létre. Sok céglobbizott annak érdekében, hogy a saját technológiai, a saját megoldással kerüljön elfogadásra, amivel önmagában semmi gond nincsen. Mindaddig, amíg ez nem vezet oda, hogy az államát, vagy teljesen nyílt pályázat keretében kiért lebonyolított eljárás, és elbukik azért, mert uh, piaci uh, hátteralkók vagy akadályok következtében ezt, ezt a szerződést nem akartatni. A magamat is ideértve, ugye én azt jól tudom, államtitkár úr, hogy az investigatív újságírás ezügyben hosszú dolgozatokat nem tett le. Így van.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 Ugye, ezután a pillanat után uh, fölmerült bennünk uh, sok minden, többek között az is, hogy uh, ez a 2013-as költségetésben betervezett, jelentős nagysájrendű uh, bevételt szolgáltatás volt. Ennek a mértéke? Ez uh netto -huh. uh, milliárd forintot jelentett uh, a második fősztatkozásában, tehát uh -huh. fölmerült bennünk az is, hogy... Uh, Esetlegesen nem az volt a cél, hogy uh, alapig uh, bármilyen formában uh, bizonytalanságot okozzanak számunkra. Uh, megvizsgál az ügy uh, minden részvitelemét uh, úgy döntött a kormány, hogy uh, soron kívül azonnali 2018-as eljárásban folytatja tovább ezt a beszerzést. Én nagyon sok minden tudok, már tudom mi ez a D209, de mi ez az ön által említett 218 2018-as gyorsított eljárás. A kormányzat szerinti eljárás azt jelenti, hogy nemzetbiztonsági okokból lehet úgynevezett zárt eljárásokat lemagyarítani. Aki ismeri ezt a jogszabályt, az ennek minden részletével tisztában van. Van egy minősített szájtói lista és minősített szájtói listán lévő cégek közül választva ott szerepő meghívva lehet egy közbeszerzési erőst lebonyolítani. Ezt valamennyi Európai Ország, sőt az Egyesült Államok is alkalmaz azért. Ezt a hazai sajtó kifogásolt az Unió tudtommal nem. A hazai sajtó elsősorban korábbi tapasztalatok alapján, vagy nem korábbi tapasztalatok alapján és aláhuzandó, valami suskust, valami sötét dolgot sejtett a 2018 mögött.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 Maga a kormányzat változatlan ugyanazt mondta 2013. januárjában, mint korábban, A erre mennyi pénz szám, független attól, hogy egyébként az ár ebben a formában csökkenthető-e vagy sem. Ezt ugye jól mondom, államtitkáról. Igen. Azt kérdezem, hogy az publikus-e? Különös tekintettel az árt eljárása, és én nem szeretném, hogyha velem folytatott beszélgetés után kéne önnek lemondani, a nem önként, hogy a jelentkezők között volt-e olyan, aki korábban is jelentkezett, vagy ez nem megmondható volt Uh, az, hogy milyen volt az ajánlat, azt gondolom, hogy összegszerűségét tekintve itt és most nem elmondható. Én azt gondolom, hogy ez, ez elmondható, uh, hiszen megjelent uh, maga a végösszeg. ez nettó 19,9 milliárd forint volt, tehát lényegesen alacsonyabb. Mennyi volt a jetronics? -t? Az valami 30 milliárd környékén volt, ha jól emlékszem? 36. Most ez hirtelen ebben a 218 ban hogyan lett a fele?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 összegen kívül maga az állam is közvetlenül használt forrásokat két nagy modul kifejlesztésére. Ennek következtében a teljes bekerülési költség nem magasabb volt, mint ez a 19,2 milliárdos. Maga az állam is meglepődött azon egyébként, hogy ezzel a módszerrel mennyit nyert? Maga az állam gyors felhetszámolás a Legalább egy 15-20%-ot nyert. Azt kérdezem, mert később erről még lesz szó, hogy ugyanakkor a fenntartási összegek, mintha emelkedtek volna, és ott, ott valami elveszett, ami a vámon nyervelet. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez Rendben ez van, akkor, akkor innen folytatjuk, mert 8 óra múlt másfél percre, és nem akarom megbántani a híreket. Jövőre se jelentkezem. Ah, nem, köszönöm. Én is köszönöm. Akkor folytatódik a beszélgetés, vagy nagy villamossal, köszönöm. Uh, tehát még ott vagyunk 2013 Elején, e, mikor, győz, e, mikor itt hogyan megy a győztes kihirdetése, vagy mikor történt ez? Ez kiközött 13 történt, az eljárás végén. Amikor a győztes győzött, akkor azon kívül, hogy lett egy papíli arlót győzött, ő a fejlesztésben még nem tartott sehol? Hát a fejlesztést azt követően tudták kezdeni, hogy. Magyarul, hogy ennek a megvalósításához gyakorlatilag hetek kellettek, nem hónapok és évek. Nagyjából két és fél köze három hónapra volt a nyertesnek arra, hogy megvalósítsa a fejlesztést. Amivel egyébként tisztában kellett lennie? Igen, tisztában is voltam. Magyarul mindaz az idő, ami eltelt, azt valójában se én, se más laikus nem tudta reálisan értékelni. Jön hát nagyon sok idő el, ezért nem a szállítésre fordítható időt. Ugye ez a rendszer megkülönböztet útdíszedőt, egyetemes útdíszolgáltatót, díjjelenlőzőt és felügyeleti csak azért mondom, hogy minél szélesebb legyen az ismeret, de ahhoz, hogy eljushatsunk oda, hogy az utolsó 10 percben akár kérdezhessenek is,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 Mi magyarok azt az utat választottuk, hogy bármilyen technológia jöhet. A nyertes vállalkozó olyan üszaki technikai megoldást. Egy vagy több volt egyébként a kivitelező. Tehát aki, aki nyert? Az egy volt, vagy többen volt. Egy szín nyert, aki alatt voltak alvállalkozók. Mm, igen. Tehát volt a vállalkozója is a nyertesnek. Az alvállalkozás egyébként a 218-al esik. Így van, igen. Figyelek. És. Do technológiai újítást ajánlott ez a vállalat, amelynek keretében lehetőség volt arra, hogy úgynevezett viszonati jegyet is bevezessünk, használjunk, ami azt jelentette, hogy egy útvonat tervezővel e, megtervezett útra, ami akár egy kioszkon, pulton, akár egy internetes felületen keresztül érhető előre megtervezett útszakaszra, előre történő keresztül történik meg a, az út. De ez úgy történik, hogy az illető az beérkezik az országba és egy bizonyos ponton akkor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 A közlekedési koordinációs központ által meghatározott údi szakaszok, eh, akiből összesen 2075 darabban eh, területéről, utvonalhosszáról eh, beszélünk, ezek az útszakaszok egy hosszú felmérést, hosszú értékelést, elemzést követően kerültek kiválasztásra. Az autópályák, az egyes számú, döntőleg kettes számú főutak, illetve esetenként olyan háromos számú utak, ahol nagymértékű csomózit forgalom található. Ezeket a különböző forgalom elemzések alapján választotta ki a KKK. Ezekből a közül kezdődött? Ez a közlekedési koordinációs központ. Igen, bocsánat, igen. A áll össze az a 6513 km, amelyen jelenleg ezt az útészkedési szolgáltatást. Van-e különbség annak függvényében, hogy milyen e, típusú utat választ a kamionos? É, természetesen igen.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 kerül kiszabásra, tehát ahhoz az államnak nincs köze ilyen értelemben. Ami egyébként problémát jelent a kamionosok számára, hiszen hogyha valaki rendszeresen jár Németországba, Ausztriába, Szkoákiába és mondjuk Magyarországon, akkor neki korábban minden országra külön ilyen kellett, pedigzetértséget kellett eh, használni alkalmazni, amiénk az első, ami előre megfelel az ottani. De el is fogadják, vagy nem fogadják? -e? Egyelőre nem használják ezek, eh,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 Az ellenzéki sajtó pedig nem nagyon tudat, mit kezdeni a dologgal, mert hogy nem nagyon talált rajta fogást. Erre a két kérdésem majd legyen szíves válaszolni, de most befutott az első telefonáló, hát ha ezzel a kapcsolatban kérdez. Egyben azt is szeretném majd, hogyha feltölöm itt a pótmértet, hogy hallják egymást. Halló! Mindezben, szeretnék érte, hogy a Fugarazó Vállapodók Országos Szövetségének a főtitkár is hallgató. Egy másodperce váljon, államtitkár igen. úr hallja ön? Nem, Igen. Igen, figyelek. Oké, okay, rendben van, csak fontoskodtam, mert az nem lett volna jó, hogyha elmondja a szöveget és az államtitkár nem hallgatja, de most kikapcsolom magam. Figyelünk! Halló! Oh, üdvözlöm! Főtitkár Fő úr itt van? Igen, most már hallom önöket. Én is valakit, és várom a kérdés. Küzd a vagy mi zajlik most? Üdvözlöm, a következő elhangzott a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 Szóval, hogy a jogszobály megengedi, de a gyakorlatban ez mégsem megengedett? Ezt Jó, államtitkár úr. Most, a mondat végén nem hallottam, a, a Szeradi úr részét. Akkor maradjunk abban, amit előzőleg mondott, mert akkor ott Oké, oké, okay. okay. tehát uh, a... A díjfizetést egyetemben jogszabály alapján kell megtenni. Maga a technológiai műszaki lehetőséget, szerint megvan erre a lehetőségre, én azt gondolom, hogy Feledi úr, mint érdekvédelmi szervezet képviselővezető, minden lehetőséget megkaphat arra, hogy ezt az igényét jelezze, akár a minisztérium felé, akár más formában a Nemzetközi Segíthálózat felé, és hogy ezt megteszi ezen a az észrevételével, azonban foglalkozni fog. Most másodpercet üdvözlöm, hogyha az, valamit a Feledi úr mond, akkor ez a rendszer, ez miért nem működik? Bon. Személyes találkozó keretében jönne állom úrnál, nem csak én, hanem az összes szakmai érdekű, kismerető vezetője együttesen tették meg, és személyesen írásba. Ugyanakkor egyelőre csak kitérő válaszokat kaptunk a bevezetést illetően. Ha erre választok, utána a a második okay. <laughs> Figyelek. Így értettem és hallottam. Ekkor csak azt tudom mondani, hogy államtitkár kollégámat mindenkit a szomt keresni, és én is érdeklődik szóknál. Mert ugye egyébként ami elhangzott, az tényleg így van? Összetéseken, tehát. Egy másodperc szülem, amit a paraszként vagy kifogásként meg lett fogalmazva, az igaz? Maga az údifizetés az nyilván nagyon nagy terhet jelent valamennyi bíjazdához számára, de nem azért van a tűzbe ezt teremt. Én ezt értem, de az a kérdés, hogy az utólagos fizetést, hogyha lehetővé teszi a jogszabály, akkor ma gyakorlatban még nem lehet élni vele? Ezt is pontosan meg kell néznem, hogy ez konkrétan milyen technikai problémákat jelentek akár a fogalozóknak, akár a mi oldalunkon, hogy ez az utolagos fizetés valóban elszámolást legyen, ami számukra is kedvező lehet. Ahogy említette Feledi úr, a Völder államtitkár úrra egyeztettek erről a kérdésre, mivel nem ismerem ennek a részleteit, én nem venném a bátorságot, hogy az ügyben ígérletet megengedik, ígérletet e, mindenképpen azt javaslom, hogy e, egyeztessünk el a kérdésről, és azt követően fog tudni válaszolni rá. Figyelek, úr. Igen, mondanám, hogy ezt te szükségessé az eu Gíjhitelésnek a létrejöttét, hiszen első pillanattól kezdve csak az utólagos fizetést engedték meg, és utána az előzetes feltervezetesen megendő fényz a rendelkezésre, ezért vált szükségessé a hitel igények. Ennek a hitelnek mi a mértéke, tehát milyen kamattal működik ez? Nem tudom most engedni. Nem, nem, nem, nem, nem. Ön semmiképpen sem, mert tudom, ő még nem fuvarozó, vagy ha igen, akkor nem a kamionos tevékenységéről közismert. Főtitkár úr, ez a, ez a hitel, ez milyen rendszer között működik? vagyok vállalkozó. Tessék? Éten 31 éve vagyok vállalkozó, ebbe azt De, de a nem válaszolt a kérdésem, nem azt kérdeztem, hogy hány éve vállalkozó, azt kérdeztem, hogy hogy működik ez a hitel. A hitel úgy működik, Ugye, hogy gyakorlatilag egy hónapja a kavosznál lehet ezt igényelni, és akinek jóvá hagyja hitel elbírálás, megkaphatja a nyármévenkénti 1 millió forintot. Ez állami kamattámogatással a létre, illetve a állami garanciával. tehát ez egy nagyon fontos dolog.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 a gyárcók vagy vagy majdnem egyöntetően azt mondják, hogy bár az ő készülékek ezt tudja, hogy az állami autópálya kezelő ezt ma nem engedi meg nekik. Miért? Egy másodperc, mert ugye nem mindenki fuvarozó a hallgatóim közül, ez a differencia ennek milyen relevanciája van a díjfizetés illetően? Rendkívül nagy, hiszen eltérő tengelyszám esetén eltérő a fizetéstelezettség uh -huh. útszakaszon. Uh -huh. Uh -huh. És mondanék egy példát, hogy miért van erre szükség. Adott esetben egy autómentésnél az autómentő megérkezi a maga két tengejével a helyszínre, és amikor távozik, akkor három vagy négy uh -huh. tengelyes. ennek megfelelően többet kell fizetni. Értem. Ennél szemléltetőbbet. Már csak egyet mondanék, hogy akkor, amikor egy kamionnál a nyerges vontató együtt megy a skélpotkocsival, másodia, ha csak maga a nyerges vontató közlekedik. Tökéletesen értem. Mi a válasz?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 Nem én személy szerint. Hanem ha az, az a cég, ami egy között önt is alkalmazza, mint államtitkár. Maga a minisztérium, van. Igen. A minisztérium. Milyen választ kapott főtitkár úr arra a felvetésre, amit egyébként az államtitkár úr is ért? A Válaszunk ebben az utóbbi esetben az volt, hogy róba van, és ezért vannak készülékek, amelyeket testvizelmódba hagynak működni. Ez egy cég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 tehát nem tenném ki magam annak, hogy utána kelljen néznie még. Na, Én szerintem bizakodhatunk. Azt elmondanám, hogy ezek a problémák, amelyeket a július 8-i, akkor volt a sajtótájékoztatója a három meghatározó szakmai ördekképviseletnek, ezek közül az egyik volt a fúvott. Mai napig igaz, hogy elszámolási problémák vannak, túlszámlázások vannak, ez a 2007 körüli Autópálya, bocsánat, útszakasznak a, a módosítása e pillanatig még nem történt mert Nem egyébként erről is szó volt, hogy ezekben van. Van, hisz egyeztettünk róla. De arról is volt szó, hogy ennek az útszakasznak a száma megváltozik, vagy a jellege? Igen, igen, igen, hát ezt kértük konkrét példákkal.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 az állami autópálya közelő panasz irodájának. A korábbihoz képest azt mindenki pozitívan kell értékelni, hogy ezek után a bejelentések után megtörténik a korrekció és a visszatérítés. Mennyi időmben? Általában 8-10 napot biztos, hogy igénybe lehet.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 Nem, nem. Tehát sok minden elhangzott fel a felelős szájából. Azzal kezdeném, hogy az érdekvédelmi szervezetekkel folyamatos és szerintem jó az együttműködés. Egyrészt jegerő, várjuk a véleményüket, másrészt ezeket fel is dolgozzuk. Amit elmondott, hogy több száz észrevétel érkezett az utcatervezőre kapcsolatosan, ezek alapvetően még júliusban érkező észrevételek voltak, ami nem zárják ki azt Jó, De maguknak az UDI szakaszoknak az átminősítése, illetőleg az, az, hogy egy rövid az ne legyen azonos egy nagyobb szakasztal, ez mennyire jogos felvétel, vagy feltétel? Mi Felvetése. tartjuk ezeket a fel, felvetéseket, és velük egyetértésben zajlik ez a szállt a korrekciós munka. Tehát ezt nem mi saját magunk találjuk ki, hanem meghallgatjuk a fogyórazzókat, velük együttműködésben kezdtük el ezt a módosítást. A második fontos dolog ez a túlszámlázás kérdése. Nagyon sok olyan útszonal szakasz van, ha fölmerült az a probléma, hogy viszonylag rövid, táv néhány kilométer, vagy néhány száz méter miatt kell kifizetni egy nagyobb, vagy hosszabb összeget. Én azt gondolom, hogy ezekben is gyorsan és folyamatosan, rugalmasan reagál az állami kezelő ezerő, az ezzel kapcsolatos ügyeket. Azt nézem, hogy napi szinten médiós nagyságrendű transzakció zajlik az úthálózaton, az képest szerintem az 40 centi akkor sem sok, hogy ez az Számára lehet. Csak egy egyszerű nemzetközi példát mondanék, Franciaországban két éve nem tud elindulni az ott rend, rendszer, illetve rengeteg kihívásra küzd, hasonló problémák százai fordultak el a német rendszer indulása után még egy évvel is.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 hagyták abba a tevékenységet a tagjaink közül. Hány tag volt? Csak egy szeg... Egy másodpercre hány tag volt? Hányan hány, hány, hagynak fel ezen a tevékenységen orvánságban? 1900 tagja van, de nem ez a döntő benne, hanem országosan, hiszen amennyire én meg tudom, ütönni, és nyilván a Nemzeti Közlekedési hatóságnak erre pontos adatai vannak. Vannak cégek, akik a 17 járműzőkből 6 leállítottak vagy elakadtak, elbocsájtották a gépkocsi vezetőket, hogy a másik tizet működtetni tudják, mert az előzetesen befizetendő pénz olyan mértékig megterheli, a jelenlegi fizetési határidők miatt, tehát hogy egy, egy szuvarozó nem, általában nem 8-10 napra kapja meg a fuvardíját, hanem 30-60 napra hogy ennyit hitelezni az üzemanyag hitelezésén túl már nem tudtak, nem tudnak. Ebben valamit segíthet az eu, EU díjhitel, ami azonban még nem igazi gyakorlat, hiszen ha jók az információim, akkor a több száz igényésből egyik talán egy-két víz teljesült, úgyhogy azt ki is lefügetve.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 Én azért reagálnék az ötben elhangzott Igen. is. Tehát uh, én nem gondolom azt, hogy emiatt a díjrendszer miatt uh, hagyják abban a nagyszámba számba tevékenységet, mint ahogy erről a sajtóban és különböző fórumokon sokszor esett. Uh, ezt a számok eddig nem támasztották alá. Az údi hitelkonstrukcióval kapcsolatos, én azt gondolom, hogy messze-messze jobb és kedvező feltételekkel működő konstrukciót sikerült kialakítani szeptemberre, uh, és szeptembertől el ez a fajta finanszírozás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 azonnal Természetesen, de nyilvánvalóan tudja, hogy azokra az autókra gondoltam, amelyek füstöt amelyeknek a bűszaki berendezése. A különbséget okozott, azok esetében már részben megtörtént a szakmából való kiszállás, ugyanakkor az ő pótlásuk sok kérségben nem igazán lesz majd lehető, mert Kisztábácsi, aki a maga 50 uh -huh. km-es körzetében a települését látta el, azt nem fogják egy nagyvárosból kimenni kocsival. Ezt tökéletesen értem, és senkit sem akartam magamra haragítani. Köszönöm. Államszitkáról, tehát akkor marad a félnapos, vagy nem tudom hány órás kiesés, és amelynek a magyarázatával kapcsolatban továbbra is adósa, nem tudom, kicsoda, mert feljelentés is született, de máig nem lehet tudni, hogy mi történt. A következő történt, a rendszerűndodását követően néhány órával, tehát két órával, egy olyan támadási a rendszert kívülről, a, amelyen keresztül a rendszer internetes felületét megbénították. Legbénították, emiatt kellett leállítani az új szolgáltatást. De hogy honnan indult és milyen célból az kiderült-e, vagy továbbra se lett? A rendőrségnek tart a vizsgálat, ennél több információ van, én sem rendelkezem.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 Én hát, most két konkrét kérdésről tudok. Igen, azt kérdezem, hogy arra vajon visszatérhetünk-e valamikor, illetve tőlem független mikor kaphatnak választ? Az egyéb kérdésekkel kapcsolatban én azon, a néhány napon belül tudni választ adni arra, hogy két konkrét kérdésben mi lehet a megoldás, illetve az egyéb mikor kaphatnak választ. Nagyon szépen köszönöm.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 nem kivételesen egy olyan sikeres fejlesztés megvalósításáról volt van szó, amire igazán büszkék lehetünk, vagy lehetnénk, még akkor is, hogyha volt az ökenő a rendszer követően. A jó magyar szokás szerint előre bizonyos dolgokat. Nem hiszem, hogy itt temetés lett volna, nem hiszem, hogy a fuvarosztók egyik érdekvésseletének egy itt most ezt be kellett volna aranyozni. Ő azért telefonált, hogy a problémáikat mondja el, és szerintem ezt korrekt Általában Általában arra a véleményre, hogy az állam bizonyos az nem alkalmas, én azt gondolom, hogy uh, itt ugye uh, nagyjából az ellenkezés sikerül. Én ma nem temetni jöttem. Köszönöm. Én is köszönöm, főtitkárul. De jót. Viszont hallásra, mit kettőjüknek? De Nagyon szívesen, ezt én egyedül tettem, de nem esett nehezemre. Viszont hallásra. Rádió Q99.5 Sziasztok, Marazsán Erika vagyok. Vigyázzatok a biciklistákra. A autos és biciklist látsz, vigyázz. Egyáltalán a vigyázzatok a autonistákra. Vigyázz. És egyáltalán, szexuális élet, közben is, azon kívül vigyázz. És egyáltalán, mindig vigyázz. Tessék. Hmm. Nem tudom, a... Úgy vagyok ezzel a reggeli műsorral, amit hogy a házi asszonyok lehetnek, hogy napokig főznek, és aztán fél órát megesszik a többiek. De nem panaszkodom. Ha nőmnek van riválisa, akkor az egy... nem egy élőlény. Neked a kéfejancsi az nem ilyen jelleggel nem bír. Igen, a felvetés jogos, nyomkövetőt tett a rendőrség az árok tői bűnügyi ötödrendű vándotra R. András bokájára de ők nem azok, akik visszajöttek, tehát ő nem, nem az, aki, akik megszöktek mert er elemérés, er hernik szöktek meg. Igen. Igen. Hello? Hello. Nem tudom, hogy mi, mit akart hívni. Uh, um, egy rádiós műsor. Igen, ott van. Igen, ott van. Jö, és benne is vagyok, jó, csak nem hallottam. Ez az úgy, hogy, hogy a, a, a, a hozzá lehet még fel, mint felhasználó, vagy Természetesen lehet, majd el fogom küldeni az államtitkár úrnak, mert ugye maga a rendelés véget ért néhány perce, figyelek. Ugye... <gör> Igen, csak valahogy kéne valamit csinálni a telefonnal, mert a hangmérnököm meg fog süketülni. Recek. Igen? Igen. Igen. Nem sokkal, de hát mindegy. Lihágos Itt ez a tengerszámhoz kapcsolódó De a voletek felvetés Amit így felhasználok én Ha lehet pontosítalát Amit mutatott az egyik úrbe Hogy az automentésnél kastimus erőt kordul, az, hogy, hogy több autói Ezt emelni, de hogy az autószájtó Még, Akkor mégiscsak arra kérném, hogy Hívjon vissza, mert a mondatainak a felét Nem lehet érteni, kérem hívjon vissza Anyászni és kúszta vagy amikor, nem, nem hagyjuk, mindegy, hát Arra kértem, hogy legyen szíves, hívjon vissza, nem arra, hogy sértődjön meg és ne hívjon vissza. 353-94-51. volt az előbb? Igen, Jó, hát nem lesz sokkal jobb, de most akkor meghallgatom. Figyelek! Van, Ugyanolyan, de mindegy, most már nem fogok szólni. Igyekszem nagyon figyelni. Világos, tehát, hogy a külföldi egységes, a benyérzetet lehet állítani, azokon van egy gomb, amit meg tudom állítani a tengelyszámot. Tehát, hogyha megérkezik valaki egy szemedénnyel egy, egy adott helyre, akkor utána levetni mivel voltam tudni, itt a félszigetről négy is megy tovább. Ez nálunk úgy néz ki, hogy a, ez édesapámról van. Nem vitatkozhatom, most már értettem. Nagyon szépen köszönöm, továbbítani fogom. Köszönöm. Tegnap vettem ezt a Bruce Corsby-cédét, ahol azt mondták, hogy Bruce Corsby-ra Magyarországon nincs igény. Igen. Én is az UDI-hoz szeretnék hozzászólni, ha lehetséges. Nos, én nagyon örültem annak, hogy ezt bevezették, hiszen ez éves szinte 150 milliárd adóbevétele van az államnak olyan módon, hogy valóban azok fizetik meg ezt az adot, akik használják. Engem az a érdekelne, hogy ebből a bevételből mennyi az, ami a magyarországi tranzitforgalomos külföldiek fizetik meg, és ezáltal egyfajta exportnak minősül, és mennyi az, ami a belföldi része, meg ó, a belföldi árszinte természetesen beleépül, hiszen hogyha a fuvarozó többé szállít csak innen, akkor kenyeráról Gondolom, hogy rendelkezésre, rá még egyszer az államtitkár úr, mert lesz kérdezve le. Szóval készülhetek Mesterházi Attilából, szinteken Navras és Tiborból, és aztán ennyi egy hét. Kétségtelen, hogy naponta 6 millió forintot keresek költeni nincs rá időm. De most nem sajnáltatom magam. Hát megnézem, hogy hol van leértékelve valami csokolád, és azt veszem hol a tasnak, amikor velem ül szemben, hol pedig a Zsoltnak ha a lejárati ideje mondjuk már egy éven túl van, akkor azért szólok nekik előtte, hogy aznap úgy tervezzék a programot. Haló? Tűzteltem, Orvágyás vagyok. Lehet, nekem is kérdésem az ubi kapcsolatban. Nem tudom, reagálhatok, és ötleg. Persze, hát, el, továbbítva lesz a mai, a mai szeansznak vége, de attól még én figyelek rá. És továbbítva is lesz. Pontosan a, a tenvényállítás problémájával kapcsolatban. Tehát, hogy azt mondta az úri ember, hogy folynak a korrekciók, de igazából ezt már egy móddal is ki lehetett volna szűrni, ami egyébként, ha jól tudom, törvényének kötelező lett volna, de ezt nem vezették be, és ez vajon miért van. Aztán van egy olyan, de, de azt tudni kell, hogy ez nem tényleges kilométer alapú számlázás, hanem ugye az úriember is említette, hogy szakaszok. Na de hogy van az, hogy én kivenyek győrből, bekanyarodok valahova, levesz 315 forintot, ugyanazt az úton jövök vissza, az 340. Ez, ez, ez, ez ugye elég érdekes. Aztán van még olyan is, hogy... Hát ez csak a magyar nyelven érdekes, mert egyébként, ha ez így van, ahogy ő mondja, akkor ez így nincs jól. Persze, hogy nem, persze, hogy nem jó. Én nem tudom, hogy ugyan, ugyan arra megyek, és akkor egyik úton odafele 315 forintot visszafele 340-et le, hogy ez miért van, nem tudom. Kérem Aláslan, én meg fogom kérni a Tóttast, hogy a fél 9 és 9 közötti szakasz nekem e-mailbe küldje el, és én ezt az e-mailt hangfájba el fogom küldeni az államtitkár úr. Köszönöm szépen! Képes vagy erre? Tudsz hangfájt küldeni nekünk? És biztos, hogy az egy ilyen kifejezést tudok, hogy hangfájl. Biztosan úgy láttam, hogy havaszik, Ez nem hafasz, valami, valami esik. De ez tisztára olyan, mint a hafasznak. Vagy, vagy virágkor, vagy. Virágszik az iszé, az a. Nem tudom, mi. Tessék. Bukat nem érted? A levelek, fa levelet, de nagyon kevesebb szóbb. 353-94-51 bármilyen témában. Az első húszpercben úgyis meglehetősen megsoroztam önöket, de tartok tőle, hogy akik akkor hallgatóim voltak, most már nem hallgatóim. Hosszú történet volt, a lényeg az volt, hogy ahogy Tarlós István a választások miatt el akarja hallaztani a vix a az igazgatói pályázatát ezen az analógián Vagy ezen az alapon tulajdonképpen Mindent el lehet halasztani, sőt mindent Hamarakra is lehetne hozni tehát Tulajdonképpen az Enci örülhet, hogy egyáltalán Kitöltette az időt, mert azt is mondhatta volna A hatalom, hogy hát gyorsan akkor Kírünk egy pályázatot, hogy egyébként Amikor lejárná, akkor kelljen kírni Nem tudom, tehát egész logikája Úgy, ahogy van Még krizjenő totális alkalmatlanságáról, amivel kapcsolatban valaki felvetett, hogy beszéljek a főnökével, de én a főnöke alkalmasságáról sem vagyok megbizonyosodva. Yeah. Yeah. Azt pedig egész egyszeren világra szóló botráinak tartottam, hogy amikor Bendalászló és Riskó Géza egyszerre voltak felteljesve a Prima Primissimára, ami egyébként nagyjából a Körtének és az Almának az egybevetése, egyáltalán ilyen létrejöhet, Hát, hogy akkor a benda alul maradt. Először, hogy mit jelent az, hogy a benda alul maradt. Holnap 8 órakor akkor Mesterházi Attila pénteken fél 8-tól Navraci Stibola rendelkezésre. És aztán kezdődik az egész előről belét, hogy minden műsorkísérleti műsor minden adás utolsó adás. És ebben már soha nem lesz változás. Talán, ha egyszer máshol fogok dolgozni, akkor ebben nem kezdek bele, de nem tervezem a távozást. 353-94-51, minek szól ez a nagy hallgatás? Most komolyan mondom az, hogy Talóz Istvánnak eszébe jut az, hogy milyen jó lenne a jövővi kampányt úgy lebonyolítani, hogy abban ne lehessen téma a víxin, az teljesen rendjén való az, hogy ezt elmondja, az abszurdum. Az létezik az, hogy önök ennek halatán képesek hallgatni, mert akkor tudják, mit hallgassunk együtt. Van rá 8 percünk, 9 Én tudjuk szivágy János után szabadon egy rádió három részből áll. Zenéből, szövegből és csöndből. A csöndarányát eddig nem állapította meg az NMHH, úgyhogy a csöndet tudjuk ezt szövegként. De semmiképpen se a zene arányát növeljük ezzel. Hirtelen mi történt? El sem a képernyő? 3-5-3, 9 4 egy. Egyébként lehetséges, hogyha nagyon sok pénzt ajánlanak, aminek egyébként a túrtás is a rúnák, valószínűleg a vadastamás is. Tehát, hogyha nagyon sok pénzt ajánlanak, hogy a választások idején, kampányidőszakban ne legyen keyfej mert az csak zavarja. A választások lebonyolítását, nagy pénzért, igen nagy pénzért, kiszállok. Nagy pénz az, nyolc számjegyű összeg, hát nem tudom, hogy milyen formával kapom, ugye az acskóba nem de adózva, tehát akkor úgy hatos fölött, vagy legyen kilenc számjegyű. Hát csak azért, hogy akkor abból, hogy az ember már hátrálővé életét ugye el tudja tengetni. Ha Netán legközelebb arról olvasnak, hogy a Monteveres-ről néhány embert, akik ott akadtak, akkor tudhassák, hogy én is köztük voltam, mert befizettem magam. Mint Péter és Friderikus spermája, vagy serpája. Szintén indexes elszólása, azt hiszem, is. Milyen szöveg, hogy hajdu Péter és Friderikus Sándor spermája volt? Hihetetlen. megmutatom, hogy mennyien telefonomnak apukámtól azt tanultam annak idén azt lehetett mondani, hogy az emberek hátán fát lehet vágni nem gondoltam volna, hogy én hallgatóim részint fatuskók, részint pedig az ő hátukkal lehet a fatuskót vágni de ha igen, akkor bajra. nem nézem, hogy áll a forint jöttek egy e, e Mostanában e-maileket szokott küldeni nekem a tengerés, de nem tudom, hogy mi van vele. Szerintem most menjek a vagy inkább a hírszületben, azért az úgy jobban élik. Utóbbi? fülke forradalmat csinálhat Csányi. Olyan sajtótájékoztatóra készül a futbalszüvetsége amely amely még nem volt elnöksége alatt visszavágja Csányizok fideszeseknek, vagy elegánsan tovább lép a kudarcokon. 2,96 az euró. Valami ez az érzés, hogy nem fognak meghívni erre a sajtótájékoztatóra, pedig biztosan lehet menni. Ott olyan az UDZRT-ről is lehet kérdezni a csányét? Mert én olyan lennék, mint az Indexnek az az aki ugyanazt kérdezte mindig a Zsigótól, aki nem akart rá válaszolni. Én nem akarnám a hollandokat, csak az UDZRT-ről kérdeznem. Igaz-e, hogy meg akarta venni az MDF-et, és ha igen, akkor mennyi volt az MDF ára, elnök úr? Szerintem népszerű lennék. Szalai Ádám egyébként Orbán Viktornak egészen jó tanítványa. Hétfőn már mindent elmondtam, köszönöm a jó éjszakát, ez az osztjónapotnak a tipikus esetet. Tehát, amit elmondott hétfőn, a szerdám már nem akartam vagy kedden megismételni. Szalai innen is puszilom. Újvédéknél nem értek egy BMW 261 el Nem én voltam. Na jó. Igen, feltettem olyan felesleges kérdés, hogy miért hallgatnak? Tehát, hogy a hallgat nem elég, hogy hallgattak, de még azt is megkérdeztem, de ez most már itt nincs így. Nem akarom, hogy állás nélkül maradjon, vagy a borbézoli. Azt szokták mondani, hogy a labdarúgó válogat fölszántotta a pályát, hát én tegnap nem láttam ezt a szántást. Pedig én abban reménykedtem, hogy Orbán Viktor elmegy a mérkőzésre, és szünetbe bemegy az öltözőbe, és akkor egy másik csapat jön ki, vagy jön maga a miniszterelnök úr, akiről bár hát október végét mondták, hogy akkor focizhat legközelebb. De akkor kiállítják a papcsák, bácskai, kövér László, Szabó László csapatot. Brüss Macit a válogatotban. Egy pihe-puhak kusmaci Legyen Kövér László, a vígszínháznak az igazgatója Vagy a csányi sándor eszenyi legyen az MLS elnöke Az alföldi legyen örökös tag. Tetszett a mai műsor, mert mindjárt vége van. Majd egy Alexandra szignált kész is még nekem 9 óra után. Azt sem mondják most már meg, hogy tetszett -e nekik a mai műsor. Bedorciztak. szerintem szergeteges volt a kezdés engem mondjuk ezek az údíjas dolgok nem ér. igen, igen, akkor a honpolával már ketten vannak, de hát érti időnként ilyen közszolgálati dolgokat is be kell de, de óriási volt az indítás igyekeztem tehát ez a műsor sem volna létre vadastamás és Tóttas Töhötön Péter nélkül Tégis egy hallgató több, mint a senki. Alexandra! Minden, ami szóra is érdemes. Szapári Veronikát keresem Spirógyalgyal a jövő héten lesz beszélgetés Ma azt szeretném önöknek elmesélni és egyben biztatnám önöket hogy bárki aki naplót ír vagy megjelentetésre ír könyvet vagy csak, csak úgy magának Pár nem jelentkezésüket a kukat a de talán a naplótírok előnyt élveznek. Beleértve, hogy vajon ez a naplót meg akarják-e osztani velem, vagy másokkal, majd kiderül. Én azt szeretném önöknek elmesélni, és ez itt nem a reklám helye, hogy nem tudom hány év után, gyakorlatilag az energiáimnak a zömét az írás veszi ismét el nagyon kíváncsi vagyok hogyha elkészül akkor hogyan fog tetszeni egyáltalán meg fog-e jelenni egyáltalán nem gondolom törvényszerűségnek hogyha írok egy könyvet az bárki is megjelenteti a kedvesemnek az volt a kérése, hogy szakadjak el a valóságtól, hogy végre legyen egy olyan könyv, ami a fantáziára hagyatkozik. Ez részben sikerült, részben nem. A könyv, aminek nincs címe, elvileg hat fejezetből áll, hét fejezetből áll, vannak egy bevezetése, a 7 öt napja és egy utolsó napja, Nagyon egyszerű a szerkezette, amikor én elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor még 3 2 volt a címe, és egészen másról szólt. A számítógépemben most is 3-2-1 címen található meg. Ezt most nem a hekkereknek mondtam. Maga az alapötlet... Kejfej Jancsiból származik, azzal kapcsolatban, hogy hányan mesélték azt el, hogy hogy változhatott az életükön ez a műsor, mert valamiről szólt, és azt követően nem úgy folytatták az életüket, ahogy a műsor előtt élték. A hat részben, ami van, a hatodik része az, amikor a rádió nem szól, és a műsor egyik főhős a műsorvezető rájön arra, hogy hát könnyen lehetséges, ez az élete nem úgy folytatódik, ahogy eddig foly volt, mert mindaz, ami őt éltett, egyik napról a másikra megszűnik. A további öt napon a könyv arról szól, hogy bejön a műsorvezető valamiféle hangulatban, tehát egy rádió műsorvezető. elmesél egy történetet, hogy nem mesélel egy történetet, csak valahogy belekezd egy napba, majd valaki betelefonál, elmond egy konkrét történetet, hogy beteg, hogy állást keres, hogy éppen most akarják kirúgni, hogy szerelmes, vagy szerelmi bánata van, kölcsön akar kérni, hát mint csillag az égen, annyi téma van. Ezt a bizonyos történetet hallja egy érintettje az ő történetének, aki ezen bizonyos történet elmondása hatása alatt, és következtében hamarabb hoz döntést, vagy éppenséggel nem hoz döntést, megváltoztatja azt, ahogy korábban az illetőről gondolkodott, és miután ezek a történetek nem feltétlen két szereplősek, újabb és újabb szereplők lépnek be. Az első fejezetben hétfőn talán még csak két ember van, Szerdán már három csütörtökön, négy pénteken öt. A történetek kitaláltak, a szereplők kitaláltak, bár a gyökér lehet, hogy valóság, valóla a valóságban van, de ebben együtt kitalált és hát olyan mértékben foglalkoztat, hogy öröki a számítógép mellett tart, beleértve, hogy ha az ember elfárad, akkor akkor kénytelen várni, mert csak azért nem ír az ember, hogy a karakterszám növekedjen. Most 85 ezernél tart, meg van a bevezetés, van a hétfő és a ked. Fontosabban mondva, a kedből még hiányzik egy kis rész, már belekezdtem a szerdába, hát miután ugye adott a szerkezet bármelyik napot meg lehet írni. És gyakorlatilag nincs ebben a könyvben semmi világmegváltás, nincs benne szenvedés, de le van párbeszéddel, amit általában nagyon nehéz írni, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog tetszeni. És alapvetően egy dolgot szeretnék, hogy aki elolvassa, sajnálja azt, hogy véget ért. Nem tudom, mikor lesz ez az önök kezében. Én naponta 2-3-4-5-6-7 órát dolgozom rajta. És hát nagyjából azt szeretném, hogy egy héten 25 ezer karakterrel minimum bővüljön. Ha csak kifejezetten nem fogják rossz néven venni, ha lesz ezzel kapcsolatban mondandóm, akkor azt elmondom. Ha van bármi, amiben egyébként magukra ismertek, mert valahogy átalakította az életüket, akár passzívan, mert nem telefonáltak be, de hallottak egy konkrét történetet, ami önöket érintette közvetlen vagy közvetve, szívesen veszem, attól függetlenül, hogy beépítem-e a könyvembe vagy se. A naplót írnak, a könyvet írnak, szívesen veszem, hogy ha ezt megosztják velem elérhetőségem most, 9 óra nagyjából 21 percig, de biztos, hogy nem tovább, 353 Adáson kívül pedig dörö.fi kukat gmail.com. Egy régen hallott Marian Fészfull számmal zárom a mai műsor. Ez a szám, és ennek a hangulat az nagyjából olyan, mint most az időjárás, amivel nem a kedvüket akartam szegni. Ha hívnak, hívnak, ha nem, akkor ennyi volt ma a Malkai Fejancsi. 353 egy Marian Faisfull és a The Hogue. make a Gotta break your own chains The dreams that possess you Can blossom and bless you Or run you insane is yours, child, to lay on the line, the past just don't matter. visszatérni, ifjabb nézi ilyen őre, vagy mellett a... Nem, mondja, figyelj. Nekem például nagyon tetszett ezt az ominézis mondatát, amit a, a dél európai nem hallottam. 100%-ig nem fokuszáltam, viszont azt hallottam, hogy a Csank János nyilatkozatára nézségesen fölgött háborodva, és ezzel egyet kell érteni. Szóval állomvilágban élünk. Elnézést, a Csank János nem egy mérvadó személyiség. Ne arra gudjunk! Vagy sem. Engem a magyar televízió vezetése ne hozzanak abba a kényszerhelyzetbe, ha meg akarom nézni a mérkőzős ahhoz knizi közvetítése is hozzájár. Nem elég nekem a meccs? Én arra szeretném kérni a magyar televíziót, hogy egy külön csomagban tegye lehető, hogy pénzért meghallgathassam kézi jelnőt, és akkor mellőzni fogok. A színtérvében szóljon Marian Maria Full, vagy a Nine Inch Nilss. Legyen bemikrofonozva a túttas, és hallja, hogy mi történik vele az egyetemi óráján, csak nézi előtte, el